Radio Manoplas, dende Colla para o mundo. Miran a da vida como unha buxaina. Benvidas a Radio Manoplas. Estamos nunha nova tempada que é a sexta e hoxe abrimos Esta é este, este novo momento de Radiomanoplas Vindo ata a Compostela Para falar con Leticia Castro Torres Hola Leti Hola, boas, Diego. Moita xente non vai saber A presento como Leti Se dixera Citoula ninguén sabería Bueno, ninguén non Moita xente non sabería quen eres Pero algún así é porque o sabería Leti Pois Citoula si que é un nome Que Leticia Citoula utilizo en redes E é así como unha causa pendente que teño, porque citou Leo II, é o apelido de, da miña avóa materna, que é a única avóa que sigue viva a día de hoxe, e é un apelido que o ten moi, pouca, moi poucas persoas e se concentra como nun territorio moi concreto que é a comarca do Sar, que eu tiño a parte da miña familia ali no Concello de Dodro. Entón, bueno, sempre estou con esta ilusión non de, de cambiar a orde dos apelidos de miña nai, entón que chegue a min e eu tamén cambiala, e entón, bueno, pois que, que aguanto unha xeración máis, polo menos, ese apelido citoula. Eh, Falaxes, es que da zona da región do, do Sar, aí onde se ubica Boqueixón? Non, ese é a miña familia materna e Boqueixón sería a miña familia paterna que Como podemos... Bocaixón, en que zona está? Aunque... Pois é un concello que é linda con Compostela, con Vedra, con Touro, e está o sea, pertence á comarca de Compostela. Vale, e ali está un espazo que hai pouco... Se unha prensa e, por, por uns feitos. Que agora contamos que Santarca xa Castro. Que lle contarías a xente que non sabe nada disto que ese sitio porque é importante na túa vida? Pois Casa de Xantar Casa Castro é un proxecto que iniciaron os meus avós paternos, os de Boqueixón, e, e, e que puxeron a andarden da primeira pedra, porque construíron esa casa e nesa casa montaron un negocio. Unha taberna, se si o uso daquelas que había fai case 70 anos, onde se vendía azúcar a granel, as ou, bueno, ou calquer cosa que fixera falta así para o día a día. Esa casa eh, foi pasando a xeración de meu pai de miña nai e por último pasou a terceira xeración que aí é onde entramos eu e miña irmá pequena. E entón Casa Castro forma parte así do, do ADN da miña vida porque é onde me, me criei Foi a casa onde vivín ata rematar os estudos e era esta esta organización da vida do traballo que había nalgúns negocios Sobre todo no rural, que era que o negocio estaba na parte baixa da casa eh, e a, o fogar estaba na parte de arriba, pero bueno, final era, era todo unha. El Leti, que lembras, rebobinando moito, que miraba aquela nena ali ou que, que se atopaban aquel bar ou que lembras, tamén en lógica de aprendizases, de aqueles momentos de medrar en medio dunha taberna, dun bar? Pois, para min era un espazo así totalmente normalizado, non, non había como nada extraordinario, ni nada distinto, pero así co paso dos anos, si que fun analizando, e claro, aquel era un espazo de balbordo, sempre estaba rodeado de moito ruido... Eh, pues, naqueles tempos, por suposto, se fumaba dentro dos bares Entón, a, o, o, o estudo meu e de miña xirmás era na, na, no propio bar Entón, ali facíamos os deberes, víamos debuxos, merendábamos Entón, eso, nun ambiente que, bueno, non era de todo saudable Pero, bueno, era o, o, o que podían conciliar naquel momento miña nae meu pai E, bueno, rodeadas tamén dunhas adultas de miña nae e meu pai, pois, bueno, cunhas xornadas laborais así longas e complicadas, e entón, bueno, pois iban aí xestionando a conciliación, pois o, o mellor que podían, claro. Daquela non existía fumadores pasivos, non era un concepto. <risas> no, no, no sé, non había esa, esa demonización non do tabaco que, que poda haber agora. Eh, pensaba tamén... Eh, que os bares son espazos ou foron espazos de homes ou masculinizados. Agora, bueno, van, van modificándose iso, pero tampouco moito. Que hai algo que te chama a atención ou que lembres dun espazo tan masculino, aparte do balbordo, do tabaco, do alcohol, supoño, non sei. Mm, sí, sobre todo eran espazos que eu creo que agora... Bueno, no, non todo o que debería, pero si sí que hai unha parte así como de máis contención pois, de facer comentarios non racistas, machistas, homófobos. E, bueno, pois, eu creo que eses homes se sentían con toda a liberdade de decir todo aquilo que, que querían e cunha violencia moi importante. Recordo, era un espazo tamén onde se xogaba moita partida, sobre todo o Minó, e esas peleixas, esas discusións non? que non teñan ningún sentido, pois... Bueno eh, señoros que se encontraban perfectamente legitimados ali a bueno, a comportarse como como eles consideraban Emmaalia isos ti estaba segura, protegida ou era algo que te te incomodaba ou que te había medo, non sei pois pues non nunca tuves sensación de medo de, de pequena, non nin nunca vivín así esa situación como de risco ou de violencia. Si sí que agora cos ollos de adulta, non, e cunha mirada xa cuns óculos violetas, pois mmm, si sí que di oho, estes espazos non eran os máis axeitados para unhas crianzas, non? Pero non, naquele momento non, e é certo que logo co paso do tempo tamén se, se organizou un, un, un negocio dun supermercado e eu recordo a, a min e a meu irmán con, con idades de pequerrechas pois, no anos, que quedábamos como un pouco frente do, do negocio. non E recordo vivirlo como, un, como unha experiencia totalmente natural de, de relacionarnos ao final como adultas porque cobrábamos, asesorábamos e non no, no me quedou así como seja como algo que diga "ai, aquilo me lastimou, aquelo me fixo dano. Non. E ese espazo entendo que entre fogóns aí na cociña de ver a tua nai no? a tua nai que era que por ali adquires aí tamén a, o coñecemento, saber e, e a práctica que desenvolviches ata aí moi pouco. No? Eso que pinta na tua vida tema da cociña, dos alimentos de, da atención a outras non a través do, dos, dos, dos víveres. Hum, pois si sí, a, a cociña é unha práctica que a mí me, me gusta disfruto moito cociñando e disfruto tamén moito compartir eh, os alimentos non e as, as elaboracións E si sí, de moi pequena eu nunca estudei cociña como tal pero sí que si sí que me criei nun, nun ambiente así de fogóns, de potas de, de trajín e Sí e sí que me gusta, eh, eh, de feito, bueno, pues esta xeración que te falaba antes, eu pasei traballando dous anos e medio nessa cociña e foi, foi unha experiencia bonita, dura tamén, porque ao final a hostelería ten esta, esta parte así de estrés non e de tempos así como moi, moi apurados, pero sí que, sí que disfruto moito cociñando. Mm. Eso a día de hoxe, Santar Casa Castro, traes outra evolución máis do proxecto, segue funcionando, un bo que son, ali está para tomar un bo almorzo, non? Tambén. Efectivamente, si sí. modelou moitos horarios co, co que había de anos atrás, e modelou tamén a oferta gastronómica, pero aí sigue a, a terceira xeración, pois bueno evolucionando nesa idea de negocio, como fixeron tamén, as nosas aboas e miñanai e meu pai, pero, bueno, aí resistindo nese contexto rural que tamén ten a súa importancia, porque, ao final, os bares teñen tamén unha parte aí de servizo público e social, non? De encontro, de conversa, de compartir, que, que é importante. E, nalgún momento, ti, casi xa no, no final do instituto, pensas que queres ir a uni ou hai esa posibilidad de ir a uni, estudas eh, educación social, ¿non? Supoño que querías buscarte a vida fora do, ¿non? de Santarcase Castro. Que lembras daquela decisión por que meterte no ámbito da educación social, que daquela tampouco era tan non era tan coñecido como na actualidade, ¿non? Sí, era unha titulación relativamente recente, eu non sei se eu fun unha non sei, a sexta ou sétima promoción. Non lembro exactamente pero sí que pois mira esa esa esa elección non da dos estudos que quería facer a verdade é que os tiña moi claros dende de adolescente sempre tiven así como un, como moito interés así polo polas persoas polo social polos contextos donde nos vivimos e, e un pouco como nos relacionamos e bueno sempre tuven tamén moita tanque pois de De certo activismo en diferentes en diferentes contextos, Pois dende moi peque dende adolescente en organización juvenis, Pois fun delegada de clase en diferentes ocasións, representante das alumnas no consello escolar. Bueno que? Sempre estuven tamén así como moi interpelada pola cuestión da xustiza social, non de que os dereitos foran para todas. Entón, sí que tuven aí moi claro que a educación social era, era un ido importante para formarse. Algúna vez te escoitei falar que na túa familia era unha familia politizada non? no ámbito da, da esquerda nacionalista, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, de feito, foi durante moitísimos anos... O, o local onde se xuntaba o, o, o BNG de Boqueixón. E sí. rematas o, os estudos universitarios, tens que pensar no mundo laboral, e cales son, son as alternativas ou cales son as preferencias agora de, de pensarte en proxetarte laboralmente con eses estudos? Pois foi mudando moito, porque ao longo da carreira pois como que ibas pensando así como en diferentes contextos non de traballo, pois o contexto das prisións foi un contexto así que, que valorei pois contextos tamén relacionados pois, con, con todo o tema da, da, de, das diversidades amplias e así pero sí que o pouco de rematar os estudos eh, dende a Administración Autonómica estaba como creando un, un consorcio Que, que unificaba un pouco os servizos e equipamentos entre os concellos e a Xunta de Galiza. Entón, iso provocou unha oferta de emprego importante en diferentes... Pues daquelas se puxeron a funcionar as, as galescolas, que se chamaban daquela, equipamentos para persoas maiores, e tamén un proxecto que daquela chamaba o Plan Galego de Inclusión Social, que era un pouco perfis de traballadoras sociais, educadoras sociais. E eu me presentei aí a a, esa, a esas probas, e aprovei, e, e nada, dende a verdade que, que tuve pouca diversidade de experiencias, porque... O ano seguinte me presentei e xa empecé a traballar e, e daza oito anos que acabo de facer no, nun equipo que, que traballa no, no plan de inclusión. E iso, daza oito anos hai tempo eh, que o teu desempeño profesional en que crees se parece algo aos teus anelos de, de transformación social ou de mellora da vida das persoas ou tito de outro modo, que obstáculos atopaches ou atopas para que dende de esa profesión poida conseguirse ¿no? un avance cara a unha sociedade máis susta, máis igualitaria, igualitaria ou respetuosa cos dereitos ¿no? da, de todas as persoas? Mm. Sí que creo que durante a carreira si sí que como unha visión así como un pouco idealizada do impacto que temos a nivel social moitas profesionais e tamén as educadoras sociais. Non é como a capacidade de incidencia que vas a ter a hora de chegar aos lugares, ás persoas, aos servizos, non? Daste conta de que tes pouca, pero sí que así nunha das cuestións que eu máis poño foco, creo que é na humanización da atención ás persoas, non? De, de ter unha atención cercana, comprometida, respetuosa, non xulgadora bueno, creo que esa é unha, unha parte que as educadoras sociais creo que podemos traer que, bueno, en situacións así de, de exclusión, non? que é un pouco así unha parte da poboción importante ca que traballamos, creo que é unha das cuestións que máis se vota en falta non? entón, eu moitas veces digo jo, igual non se dan, o traballo máis agora mesmo no tema da orientación laboral e de emprego que é complicado, sobre todo pues, que sei, situación sen situación administrativa irregular ou, bueno, diferentes que as portas laborais se pechan pero si digo, jo, si se sinten escoitadas acompañadas e entendidas eu creo que xa é unha parte como moi importante do proceso que nos facemos con elas Como te coñezo, sei que esa parte sabes que non chega e por eso poso corpo e os tempos en militancias activismos varios no? así se eu teño que identificarte en dous sí, importantes foram os temas dos dereitos das persoas migrantes, no? o, o, sí, das persoas migrantes e tamén no ámbito dos feminismos, non? como chegas ao ámbito das persoas migrantes? Digo, como te aparece ese interés, ese compromiso con esa realidade? E logo falamos dos feminismos. Pois en en relación a a a espazos antirracistas pois foi un pouco buscando lugares onde ter un activismo e de coñecer realidades diferentes á realidade galega que eu, poisis polo 2007/ 2008 e eh, achegueme a, a un ONG que daquela ahora xa non existe, que se chamaba Marante e porque tiñan así como diferentes cuestións relacionadas con a soberanía alimentaria bueno, facía un análise para min así bastante interesante da relación duns territorios con outros e aí coñecín o que a día xa unha das miñas mellores amigas, que bueno, dúas das miñas mellores amigas que é eh, Mari Fidalgo e Eva Gil, que eran traballadoras na actualidade e ese foi un pouco o meu inicio nese, nese, nese campo, logo en outros espazos e así como de máis importancia e máis longevo é o Foro Galego de Inmigración que aglutina un pouco diferentes asociacións, colectivos, grupos e, e dende aí, non dende a denuncia, dende o cuestionamento e dende a defensa dos, dos dereitos das, das persoas migrantes. non me haxeis a dúas persoas moi importantes, a Eva e a Mari. Sempre falamos na casa que das experiencias así máis eh, no sé, impactantes foi participar eh, como dinamizadas de, de, de, de grupos nos que Mari ti estabais eh, dinamizando ese, ese espazo ¿no? eh, sempre con unha ollada feminista eh, como de onde sei esa capacidade para facelo tamén eh? a pregunta así de, de, de rápida bueno <risas> Pois, eh, antes íbamos ao tema dos estudos, bueno, nos formábamos, daquela eran tres ou cinco anos, non? pero sí que creo que en todas as profesións hai como unha responsabilidade na nosa creo que é moi evidente como de formarse de, de ir mellorando as capacidades e as competencias que, que imos tendo. Entón, naquela, pues, non me lembro en que ano, fixéramos unha facilitación, un, un curso que se chamaba Facilitación de Grupos, que eran anos que daquela eh, o impartió IFACE, o Instituto de Facilitación... Ora, me acordo ben das siglas. Bueno, convenio convenioado coa Universidade da Coruña. E a verdade é que eran espazos como moi moi transformadores porque nos facían eh, un acompañamento de achegamento aos grupos, pero a través dun traballo persoal importante, non? De como tú tedes que traballar como moitas cuestións para achegarte non sei como decilo, como da maneira máis honesta os grupos e as persoas. Entón, aí sí que nos formamos e, e unha vez feita esa formación sí que fixemos facilitacións de grupos a diferentes cooperativas, colectivos, non que ter ao final unha, unha, unha maior consciencia pois, de cal é a misión que se ten como grupo, como, como se organiza ese grupo, que roles de poder se está, está operando neses espazos e a verdade que son Son procesos superbonitos de, de, de acompañar. E sí. nese momento, nesa facilitación, é cando o feminismo tamén aparece ou, ou xa viñas participando en espazos ou, ou intentando achegarte a vida desde, desde, desde as interpretacións e as propostas do feminismo? Xa viña de antes? Ou... Si sí, viña de antes. Eu creo que así as primeiras, os primeros espazos abertamente feministas nos que participei foron daquela en Galiza Nova, que era onde militaba así no instituto. E logo verdade é que esa inquietude e esa necesidade de de, bueno, de entender non e de, e de cuestionar pois, as estruturas de xénero, Nas que, nas que me criei e nas que me relacionaba, pois, a, co, como operaban aí as loxicas machistas, non? E si sí que, bueno, aí levoume pois, a diferentes espazos, sobre todo vinculados a Compostela eh, no ámbito feminista e transfeminista. Eh Eso, na miña cabeza así meto a etiqueta de feminismo e, e eso, antirracismo ou, ou persoas migrantes, en os últimos tempos tamén meto o activismo polos dereitos das persoas gordas ou pola visibilización e, Eso Como aparece como toma eh, corpo, nunca mellor dito, esa, esa militancia, esa, esa organización e que está a supoñer para ti ou para a tua realidade? Pois, mire, eu diría que esa é unha das militancias así como máis recentes, non? Dos, dos últimos anos. Eh, a verdade é que a, a entrada a ese espazo foi eh, unha persoa que, que quero moitísimo que é Andrea Nunes, foi que amabreu aí a Chanela non? A, o, o activismo gordo. E sí que, bueno, no territorio galego é certo que é un activismo así como con menos estructura non ou con menos músculo que outros tipos de espazo pero bueno sí que xa veñen pasando pois fai como dous tres anos ou un festival en vigo que se chamaba y se armou la gorda e eh, esta primavera vezira pasado bon compostelón encontro gordo Bueno e sí que empeza a ver movilización e organización alrededor do, do activismo gordo. Estou pensando nun compi meu que non sei se vai a escoitar isto, pero outro día dixo que escoitou o que viu que falábamos no faladoiro de abolicionismo e antipunitivismo e echa molla mm. atención. Se escoitara o meu compi isto, seguro que di pero que isto do ativismo gordo? A que ven defender eh, os corpos que para moita xente son insanos ou receitables? Non sei que... Que dirías a alguén que lle chama atención? Non digo que o reseite ao posicionamento, senón que, que non entenda do que se está falando. Porque pode ser importante achegarse a esta realidade ou falar disto. Pois é importante na medida en que os corpos gordos, polo feito de ser gordos, non por nada máis, sufren un, un, un sinfín de violencias diarias, eh, pois den de insultos pola rúa, ata violencia no ámbito sanitario, que é unha das máis comuns, pero tamén no, no ámbito familiar, relacional... Eh, laboral, o sea, hai, hai contextos laborais que se prioriza moitísimo aspecto físico porque hai un aspecto físico que se vincula a delgadez máis cunha, cunha vida saudable, cunha persoa cunhas, cunhas destrezas e cunhas posibilidades determinadas e os corpos gordos, sin máis información, Que, que, que ese aspecto físico pois hai todo un, uns prexicios de po pois, son persoas vagas, abandonadas, non válidas, enfermas. Este, este discurso este traballo materializouse ou estáse a materializar nun libro que se chama chamarazón de peso". Eh, que me contas del Leti, que imos a dar aquí unha primicia Pois pues isto sí que primicia absoluta Porque é un, un libro que, que coordinamos xuntas Andrea Nunes Maiseu É un libro que está no forno Pero que xa ten aí data de, de saído o mundo Que vai ser o 10 de abril e é un libro que é un, un, un, unha publicación que recolle eh dazanovas autorías de, de, de lugares moi diversos, dende lugares máis máis literarios, de, de, de eh, eh, máis relatos persoais, hai algún conto, incluso hai algunha eh, algún relato musical tamén, e un pouco é un un lugar onde nos encontramos diferentes persoas con diferentes experiencias moi diversas pero sí que teñen a os sea, é un libro que Eh, nace dende a Galiza, que na actualidade non hai ningún libro que se producirá dende aquí E sobre todo dende a lingua galega non Si que había, eh, pois eh, temos a, a, a querida Magda Piñeiro que, que temos falado moitas veces dela Pero que está, bueno, agora está por Euskal Herria bueno, e, Pero si que non había ningún libro a todo momento que, que se xestionara dende este territorio entón, bueno, estamos como moi emocionadas agora mesmo estamos así na fase de, de, de revisión de textos e así e sí que me gustaría aproveitar pois pues, este altavoz porque, bueno, este libro vai a traer tamén un Verkami, que vai a sair a finais deste mes, que un pouco pois, vai a ter esa parte de, de poder fazer esa prebenda do libro, pero tamén vai haber ver todo un, unhas recompensas maravillosas que eu creo que a xente lle, lle van a fascinar. Non vou a decir nada, porque isto é moi, moi secreto, pero sí que diría que a finais de xaneiro estar eh, todas e todos moi atentas, porque... Bueno, vai ser unha maneira de seguro ter o libro e poder disfrutar de, de uns premios a verdade que moi moi atractivos e moi divertidos. Que, que eu saiba non te prodigas moito na escrita, pero xa ti te os teus inicios, como levas eso de escribir? Digo, porque neste tamén te, te tocou, ademais de coordinar. Sí, teño un, un texto e a verdade que a escrita é unha cousa curiosa, porque eh, cóstame moito empezar Pero cando empezo, logo, sí que me, o sea, como que me costa anticiparme, entón me poño cando os tempos xa son máis ajustados, e logo cando estou digo, ui, quen me dera un mes máis para recrearme un pouco máis. E diríaxe que é que se si, si o mundo laboral e produtivo permitira, encantaría me cultivar un pouco máis en esa... Esa faceta sí que, que me gustaría porque creo que bueno, hai moitos lugares moi revolucionarios para para transmitir, non pero a escrita é, é un deles e sí que sería bonito poder dedicar máis tempo. este Non vai cambiar isto na nova tempada, isto vai ao redor de 25 minutos estamos achegándonos por aí. Unha pregunta así para rematar. Cando comecei co, co podcast, unha das das preguntas ou das, das orixes desto era intentar saber por que as persoas que pasades por aquí sodes como sodes. E a unha das premisas que parto é que moitas sodes así porque tibetxe descontactos e experiencias con persoas que foron significativas para vos e que ente, que, que poden puderon asudar na construcción da persoa e en, en, en a proposta de vida que tes. Te identificas persoas ao longo da túa vida que, que foron importantes no sentido de, de asudarte a chegarte a, a, a chegar ta vida como o faz? Ui, moitísimas. Que sei, agora como que me, me costa, non pero que sei, pois pues mira, das primeiras que me vou a cabeza foi a miña profe de historia no instituto, Guillermina, que era unha mollera así como que, que me, pues, antes que te, te falaba dos inicios do feminismo, pois ela nos falaba moito de feminismo na, nas aulas e nos cuestionaba moito e nos estaba constantemente eh, dicindo e por que, non? E por que isto pasa? E non vos parece estrano? Eu logo, pf, para min son, son faros na vida as miñas amigas, eh, a miña compañeira, que non hai antes, pois, mm, sí, non sei, sé, como que me costa agora decir así como persoas Sí, que me quedaría casa amigas, a parella, profes no instituto, na carreira, si sí, un pouco por aí. Vale, pois pues tomamos nota para ver como se pode reproducir <risas> ou ¿no? clonar a Meisletis. <risas> Mira, eh, esto acaba cando te pregunto unha canción coa que queiras que pechemos isto esta conversa. Pois así unha das cancións que, que máis me emocionou, que foi máis na tempada do Nadal, ora xa casi de, fai un mes que deixamos o Nadal atrás, pero bueno, que está moi vinculada a, a defensa e a denuncia, non a defensa da, da, da, da determinación do povo palestino e a denuncia do, do xenocidio que está pasando co, co territorio e co povo palestino, e é a, a canción de Oliveira Ardendo, que é de Antiamuinho, Brasica, Rapa e Mondra, que versionaron da do Nadal de Luintra, de, de berrogueto Entón, me parece que a música é preciosa, a letra é necesaria e que temos que repetila todos os días para que esa masacre remate. Entón, creo que me quedaría con, con Oliveira ardendo. Vale, as pansolinhas non teñen porque soar son nadal así que hai que dar a... hai que sacar a so desa de época do ano eh, Nada, pois moitísimas grazas Leti polo tempo, polas palabras, eh, tamén pola casa eh, Nada, seguimonos vendo Moitas grazas Grazas a ti Diego Ata logo, Ata logo. Ata logo. Chaman a súa porta e cando a porta chama Outros responden dentro cun voz alborotada Esta é a nosa terra de ramas nenas Canses vos de las bombas nos dignidade un mar